Luca 17. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejor de păcătuire, dar vai de acela prin care vin, ar fi mai de folos pentru el să-i selege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înși dacă fratele tău păcătuiește în potiva ta, mustră și dacă îi pare rău, iartă-l. Și dacă păcătuiește în potiva ta de șapte ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește necredința. Și domnul a zis, dacă ați credință cât îngreunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va răsculta. Cine-i voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice, când vine de la câmp, vină-o îndată și șez la masă. Nu îi va zice, mai degrabă, gătește-mi să mănânc în cincilete și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu după aceea vei mânca și vei bea tu, va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred! Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște robne trebnici, am văcut ce eram datori să facem. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut pinte Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși și au stat departe. Și-au ridicat glasul și-au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți zece, dar ceilalți nouă? Unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărația lui Dumnezeu. În drept răspuns, el le-a zis, lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și ucenicilor a zis, vor veni când veți să vedeți una din zilele fiului omului și nu veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum se fulgeru și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Mai întâi trebuie sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se și se măritau până în ziua când a-i Noe în corabie și a venit potopul și a propădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla Ahidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpăreau, vindeau, sădeau, zideau. Iar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a pluat foc și bucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și-și va avea voasele în casă să nu se pogoare să le ia și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că noaptea aceea doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată, alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, doamne? Iar el a răspuns, unde va fi tropul acolo, se vor strânge vulturii.